«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шанари. Розділ 32. Похорон відбувся на світанку. Аріона Елеседіла ховав його брат Пінданон і чотири десятки воїнів внутрішньої гвардії за традиційним звичаєм ельфів, при народженні нового дня у момент початку. Вони мовчки понесли його до затіненої дубами скелі, що виходила на захід, на блакитні простори Інісбору, і на схід, через зелену долину Саранданону. Там поховали первістка Евентина Елесиділа, Його тіло повернулося до землі, що дала йому життя, а дух знову вийшов на волю. Вони не поставили каменя, бо Аланон попередив, що серед демонів є такі, хто шукають мертвих. Не було пісень, хвалебних слів, квітів, нічого, що свідчить про те, що тут похований Аріон Елесиділ. Від первістка Евентіна не залишилось нічого, окрім спогадів. Андер бачив сльози на очах тих, хто зібрався разом з ним, і відчував що споходів дійсно достатньо. І менш ніж за годину на них напали демони. Вони ринули з північних пагорбів, їхні крики та виття розірвали світанкову тишу. Вони прийшли так само, як на галіскуті, масою покручених темних тіл. Вони мчали вперед, наче випущені на волю води повені. Але їх чекала ельфійська фаланга, ряди списників і пікінерів, вони стояли пліч-опліч зі зброєю. Коли передні демони майже до них дотяглись, загули довгі луки уздовж схилів Кенсроу. Повітря наповнилось стрілами. Демони бились в конвульсіях, падали, поховані під тими, хто наступав слідом. Хвиля за хвилею темні вали проривались крізь ряди, і сотні гинули в поспіху. І нарешті вони досягли фаланги. Кинулись на неї, кричачи від болю. Залізні наконечники пронизали їхні тіла. Атака спіткнулась, була відкинута назад. І знову ж повернулась з плеском понівочених тіл вперед, з креготінням зубів і пазурів. І знову їх відкинули назад. Земля перед ельфійською оборонною стіною встелялась мертвими і вмираючими. Але орди демонів наступали, нескінченні. На і нарешті лінія захисного муру захиталась, проломилась. Туди і ринули демони. В ту ж мить на них налетів загін вершників у сірих плащах з малиновою облямівкою. Їх вів вперед високий вкритий шрамами чоловік. Вершники пронеслись по демонах, виблискуючи списами, а потім зникли, повернувши назад у долину. Демони в настямі кинулись в погоню. Через мить вершники з'явились знов, кинулись на своїх переслідувачів, опустивши списи, розкидаючи тіла. Демони знову намагались наносити удар, але кінота швидко відскакувала. Демони завили від розчарування, кинули усе, побігли навздогін. Раптом вершники в сірих плащах вишикувались в суцільну лінію, яка перегородила демонам шлях уперед. Рука чоловіка зі шрамом на обличчі Піднялась. Демони, що прорвали ельфійську оборонну лінію, не скупчились у захисній масі, а розтягнулися вздовж лугів на сотні ярдів і дико витріщились довкола, побачивши, що сталося. З обох боків увірвались шеренги ельфійської кіноти, зігнавши їх на худобу. Позаду них пролом закрила висока постать у чорному вбранні, що стояла на нижньому схилі Кенсру, з витягнутих рук якої вирвався вогонь. Ті, хто не потрапив у пастку, відчайдушно намагались прорватися до товаришів, але ельфи їм заважали, мечем із печем розсікаючи чорні форми, що тягнулись до них. За мить увесь наступ було знищено, по всій довжині баєндро лунав ельфійський крик перемоги, але битва на цьому не скінчилась. Вона тривала решту ранку і до самого вечора. Деякий час демони намагались оволодіти схилами Кенсроу, думаючи покінчити з ненависними лучниками. Але ті вишикувались і сховались у скелях, рубали на шматки тих, хто намагався до них дістатись. Посеред них стояв велетень у чорному вбранні, з чиїх рук виривався магічний вогонь. Його величезна сила прикривала ельфів, що бились внизу. Усі види демонів намагались дістатись до нього. Ті, що ховались під землею, ті, що літали, ті, що нагадували мух. Але всі вони гинули. В одній атаці демони прорвали ельфійську фалангу там, де вона межувала з берегом Інісбору. На мить здалося, що все. Кінець. Але доклавши зусиль, кінота зійшлась. І атакою пронеслась по демонах, щоб відкинути їх назад. Знову нечисть не змогла зібратись, її знову розтягнули спиною до озера. Атака захиталась, розпалась, розбилась об списи ельфів. Пролом закрився ще раз. Тисячі демонів загинули того дня в безглуздому, бездумному дикому прориві. Вони атакували безперервно, рвались уперед до скель. Зі сліпою рішучістю забуваючи про смерть, ельфи та прикордонний легіон гинули разом із ними, захоплені шаленним прагненням прорватися до Саранданону. Але розгром під Галіскатом не повторився цього дня. Раз по раз демонів відкидали назад, авангард атаки знищувався до того, як встигав отримати підкріплення. Нарешті, всередині дня демони почали останню атаку. Вони кинулись на ельфійську фалангу, відкинули її назад силою чисельності і розірвали на шматочки. По швах посипались удари, і несподівано не стало часу на ретельно продуману тактику, на майстерність і витонченість. Ельфи та легіон били у відповідь, вершники кинулись у саму гущу навали, мечі та списи глибоко врізались в клубок скручених темних форм. Коні та вершники з криком падали, лави бійців відчайдушно метались туди й сюди. Нарешті демони зламались, харчачи і тряпаючи кіхтями втекли. І цього разу не повернулись для нової атаки. Вони бігли, топчучи своїх мертвих і вмираючих, шкотельгаючи повзучи, видряпаючись на пагорби. Аж поки не стало пусто. Ельфи дивились вслід відступаючим постатям у втомленій невірі, спостерігаючи, як останні з супротивників зникають за вигином пагорбів, і звук їхнього кроку повільно сник у тиші. Тоді ельфи озирнулись і побачили, яка величезна битва відбулася. Тисячі сплутаних темних тіл лежали розкидані по луках, від кенсеров до Інісбору. Нерухомі, безжиттєві та розбиті. Ельфи були нажахані. Здавалось, ніби життя нічого не значить для демонів, ніби смерть для них – кращий варіант. Солдати почали шукати друзів і товаришів. Руки потяглись одна до одної, міцно стискаючись. Ельфів охопило полегшення, радість через те, що вони якимсь чином вціліли під час жахливого руйнування». Тим часом Андер Елесділ знайшов Пінданона та імпульсивно пригорнув воїна ветерана до себе. З горлянок земляків почали вириватись вигуки захоплення, вони виграли собі цей день прискакав Стіянс, як завжди на чолі вільного корпусу. Люди доєднались до ельфів, піднявши списи на знак привітання. По усьому Саранданону рев перемоги розлітався і відлунював. Лише Аланон стояв осторонь. Один на схилах Кенсру, з темним обличчям, зверненим на північ, до пагорбів, в які так раптово втекли демони. Друїд дивувався. Чому ті так дешево віддали своє життя? І, що ще важливіше, чому у цій бійні не було жодного сліду того, що зве себе Дагдамор? День перейшов у сутінки. Настала ніч. Військо Західного краю чекало на напад демонів. Але вони не прийшли. Не прийшли і на світанку. Хоча ельфи і люди знову стояли на поготові. Ранкові години минули. Дедалі більша тривога пронизувала лави захисників. О півдні Андер вирушив на пошуки Аланона, сподіваючись, що у друїда є якесь пояснення». Один він піднявся з хилами Кенсроу до місця, де Аланон сам пильнував, під захистом виступу скелі, наполовину схований у тіні, і дивився на Саранданон. Вони не розмовляли з учорашнього дня, коли друїд піднявся в ці гори. Захоплений радістю ельфійської перемоги над демоном, принц мало думав про те, що друїда немає. Зрештою той постійно приходив і йшов, Дуже рідко щось пояснюючи. Але зараз, наблизившись до Аланона, принц все-таки дивувався, чому він вибрав цей час, щоб побути на самоті. І відповідь принц отримав у ту мить, коли друїд повернувся до нього обличчям. Обличчя Аланона колись, смагляве, стало попелястим. Зморшки прорізали шкіру, надаючи їй в'ялого і втомленого вигляду а пронизливі чорні очі були задумливими. Андер зупинився, дивлячись на друїда. Від цього на вустах Аланона з'явилась ледь помітна посмішка. «Тебе щось турбує, ельфійський принц?» «Ні, я просто...» «Аланон, ти виглядаєш...» Друїда знизав плечима. «Існує ціна за магію. Це один з законів природи». Хоча раніше ми часто його ігнорували. «Ти розумієш?» «Це магія з тобою таке зробила?» Аланон кивнув. «Магія забирає життя у користувача, висмоктує сили і життя. Щось із втраченого можна відновити, але це відбувається повільно і боляче». Наступне речення завмерло. Андер відчув раптовий озноб. «Аланон, ти втратив магію?» «Магія не зникає, допоки користувач живий. Але є межі, які не можна переступати. І з роками їх стає усе більше. Ми всі старіємо, ельфійський принц». «Навіть ти?» – тихо запитав Андер. Чорні очі примружились. Аланон різко змінив тему. «Що привело тебе до мене?» Андер на мить зупинився, щоб зібратись думками. «Я хотів спитати, чому демони не нападають?» «Тому що ще не готові!» Друїд помовчав хвилину, потім повернув погляд до принца. «Не обманюйся, вони прийдуть, лише затримуються, і за цією затримкою стоїть мета». Той, хто веде їх, той, кого звуть Дагдамором, нічого не робить без причини. Друїд трохи нахилився вперед. «Подумай, його не було серед тих, хто напав на нас вчора!» Андер занепокоєно насупився. «А де ж тоді він був?» Аланон похитав головою. «Задай питання, де він зараз?» «Якусь мить він дивився на принца» а потім щільніше загорнувся у чорні шати. «Мені здається розумно зараз відправити розвідників на північ над Кенцрой і на південь під Інісбор, щоб бути впевненим, що вони не хочуть обійти нас з флангу». «А чи достатньо демонів для цього маневру?» – запитав Андер, думаючи про тисячі, які померли. А Ланон розсміявся. Достатньо. «А зараз залиш мене в спокої, ельфійський принц!» Андар повернувся з Кенцроу, пронизаний сумнівами. Одразу вислав розвідників. І відновилось очікування. Ранок перейшов у полудень. Полудень – увечір. По темніючому небу котились важкі хмари. Тіні швидко подовжувались. Проте демони не атакували. Це трапилось ближче до півночі. Несподівано. Вартові ледь встигли підняти тривогу. Вони неслись вперед величезним поривом, хвилями чорних тіл, ринули з темних північних пагорбів на світло сторожових вогнищ. Одне за одним ті згасали, придушені демонами. Нічне небо затягли хмари, що насунулись на схід. Вся місцевість поринула у темряву. У темряву, яку демони добре знали, до якої вони звикли за час ув'язнення. Темрява, яку вони змусили їм служити. Бо якщо ельфи та мешканці півдня вже майже нічого не бачили, то демони бачили так, наче зараз був найяскравіший день. Вони атакували з божевільним криком. Згуртувавшись навколо Андера Елеседіла та блискучого білого посоху Елкрі, ельфійська фаланга зустріла порив. Удар відкинув воїнів назад, але вони втримались. Сотні темних тіл розтрощили їх. Зуби та пазурі рвали воїнів на шматки. Ельфи відбивались на осліп, встромляючи списи та та піків масу демонів, що наступали. Крики болю розривали ніч. Але демони продовжували наступати. Вони увірвались в ельфів, намагались прорвати захист. Кілька відчайдушних хвилин солдати витримували, але їх збивала з пантелику темрява, вона заважала. Нарешті фаланга почала здавати, безладно відступати, розпадаючись на частини. Секундами пізніше демони прорвались. І це був би кінець, якщо б не Аланон. Добравшись до нижніх схилів Кенсроу, де ельфійські лучники вели в темряві програшну битву, намагаючись стримати демонів, друїд витягнув шменю блискучого пилу з маленької торбинки, прив'язаної до пояса, і підкинув високо в повітря. Миттєво цей пил розлетівся по нічному небу над ельфами, що бились, наповнивши темряву блискучим білим сяйвом, яке осяяло землю внизу місячним світлом. Зникла темрява, а також маскування демонів. За розбитої фаланги піднявся згуртований крик. У головний пролом, куди кинулася найбільша маса демонів, в'їхали стіянц і бійці легіону вільного корпусу. Немов залізний клин, вони розкололи авангард штурму. Менше чотирьох сотень вони врізались в Орду перед ними та відкинули ту назад. На допомогу вже мчала ельфійська кіннота на чолі з Пінданоном. Вздовж усієї зруйнованої оборонної лінії списи вершників впивались в наступаючих демонів і відкидали їх назад. На схилі Кенсроу демони прорвали лави лучників і ринули до Саранданону. Аланон стояв практично один на їхньому шляху, з його рук виривався синій вогонь. Вони наступали на друїда звідусіль, несамовито виючи, коли вогонь перетворював їх на попіл. Аланон не відступив, коли тих стало занадто багато, перетворив усі луки навколо на сотні футів в обидва боки на пекло смерті, на стіну синього вогню, яка знищувала усіх, хто пробував пройти крізь неї. За сотню ярдів ельфи та вільний корпус відчайдушно бились, намагаючись утримати основну масу демонів від прориву. Жахлива, страхітлива битва – Запах смерті наповнив літню ніч. У розпалі бою Пінданон упав. Кінь спіткнувся. Старий воїн похитнувся і невпевнено звівся на ноги, намацуючи меч. У ту ж мить на нього накинулись демони. Ельфи пробували дістатись до свого командира, проробуючи собі шлях. Але ворог був надто швидким. Руки потягнулись до Пінданона, і старого воїна потягли на смерть. Тієї ж миті жменька ворога прорвалась з тисняви бійців і кинулась до Андера Елеседіла. Крізь кільце гвардії, що билась навколо, ті, звернувшись як коти, кинулись на ельфійського принца. Увічі той підняв посох Елкрі як щіт, і нападники відсахнулись, виючи від люті. Але Андер залишився зовсім один, оточений покрученими чорними фігурами. Вони рвались до принца, чекаючи нагоди прорватись крізь захист талісмана. Ельфи відчайдушно прагнули дістатись до правителя, але ворог перегородив шлях та розірвав на шматки тих, хто підходив надто близько. Руки з пазурями тягнулись до посуха. Але раптом крізь плутанину бійців промчав велетенський прикордонник у сірому плащі, заляпаний брудом і кров'ю. Він кинувся на ворога, розсікаючи тіла своїм широким мечем, поки нарешті не опинився поруч із Андером. Демони завили та кинулись в атаку, але Стіянс стояв як непорушна скеля, не даючи нападникам наблизитись до Андера. Одразу ж за командиром примчали на допомогу вершники. Якусь мить Андер не розумів, що відбувається, а потім побачив бійців вільного корпусу. Стіянця на чолі, руде волосся, гігантський меч, в іншій руці бойовий прапор розрізнені жменька проти сотень, але вільний корпус атакував. Принц схопив поводи коня без вершника, скочив на нього і погнав тварину уперед, кликаючи своїх співвітчизників. І через хвилину ельфи та люди увірвались у демонів. Немов збожеволіли, вони йшли вперед, вершники, піхотинці, зі списами, піками, мечами, вигукуючи бойові кличі. На якусь мить демони зупинились, кричучи від люті та ненависті. Але Здоровань з широким мечем і бойовим прапором вільного корпусу надав ельфам нової хоробрості. Вона їх і повела вперед, назустріч смерті без страху. Забувши про все, крім мету, знищити потворних чорних істот попереду. Демони похитнулись, відступили, спочатку повільно, а потім стрім голов. Тому що людь, яка здійнялась у війську ельфів, була набагато більшою, ніж їхна власна. Вони знову побігли на північ, на пагорби, спускаючись зі схилів Кенцров по скелях і у щелинах, Летячи в нічну темряву, що приховувала їх. Замить земля очистилась. Саранданон знову опинився в руках ельфів. Андер, але сидів, сидів у своєму наметі. Роздягнений до пояса. Його рани обробляли. Принц мовчав. Його тіло нило від утоми та болю. Гінці приходили і йшли, повідомляючи про успіхи армії, яка готувалась знову закріпитись – Намет обступила внутрішня гвардія, залізо їхньої зброї виблискувало у світлі сторожових вогнищ. Після закінчення перев'язки з'явився Стіянс, Велетень був заляпаний брудом, попелом і кров'ю. Присутні в наметі одразу ж замовкли. Єдиним словом, Андер наказав їм усім піти геть. Намет спорожнів. Принц рушив уперед, щоб стати перед воїном легіону. Без жодного слова він потис руку здоровання. «Ти врятував нас усіх сьогодні, командир!» – тихо промовив принц. «Ельфи, перед тобою в боргу, який буде важко повернути!» Стіянс якусь мить дивився на нього, а потім повільно похитав головою. «Мілорде, ви мені нічого не винні. Я солдат, і все, що я зробив цієї ночі...» Я повинен був зробити. Андер втомлено посміхнувся. Ти мене у цьому не переконаєш. Але все ж я занадто поважаю тебе і захоплююсь тобою, тож не буду сперечатись. Просто хочу подякувати. Він відпустив руку здоровання і відступив назад. Пінданон помер. Армії потрібен новий польовий командир. Мені потрібен ти. Чоловік якусь хвилину нічого не говорив. «Але, мілорд-принц, я не ельф, я навіть не з цієї країни!» «Не існує ельфа чи мого співвітчизника, який би краще тебе командував цим військом», – відповів Андер. «Саме твій план дозволив нам утриматись». Стіянс не відводив погляду. «Багато хто засудить це рішення». Багато хто ладні засудити будь-яке рішення. Я не мій батько, не мій брат, і взагалі не той лідер, який потрібен моєму народу. Щоб там не було, це моє рішення. Я його прийняв. Я хочу, щоб ти став польовим командиром. Згоден? Здоровань ненадовго задумався. Згоден. Андер відчув, як з душі падає тягар. Тоді почнемо обговорення. Раптовий рух у тіні біля входу привів їх обогдотями. Там був Аланон. Його залізне обличчя було похмурим. Повернулись розвідники, послані на північ та південь. Друїд говорив тихо. Ті, хто пішов на південь вздовж Іні збору, нічого не знайшли. Але ті, що пішли на північ, зіткнулись з армією демонів, настільки величезною, що вона перевершує ту, яка б'ється з нами. Вони рухаються на південь, і вже майже увійшли у Саранданон». Андер Еласеділ мовчки подивився на друїда. Надія, що було запалала, згасла в його очах. «Це їхній план спочатку, ельфійський принце. Атакувати тут, меншими силами, допоки більші обійдуть Кенроу з півночі». «Щоб затиснути Ельфійську армію, якщо б ти не послав тих розвідників!» Друїд багатозначно замовк. Андер почав було щось говорити і зупинився, поперхнувшись словами. Раптом на очах принца з'явились сльози. Сльози лютті та розчарування. «Усі! Хто загинув тут? Тут і в Галіскаті! Мій брат Пінданон!» «Усі загинули, щоб утримати Саранданон. Невже нічого не можна вдіяти?» «У тому війську присутні демони, чия сила набагато перевершує все, з чим ти зіткнувся. Боюсь, доведеться відступити, інакше армія буде знищена». Обличчя Андера спохмурніло. Отож, Саранданон втрачено. Алланон повільно кивнув. Принц озирнувся та подивився на короля, який все ще лежав непритомний. Він нічого не усвідомлював, замкнений у безсонному сні, далекий від болю та реальності, з якою зіткнувся його син. Андер відчув, що розпадається на частини. Рука Аланона схопила його за плече. Не обертаючись, принц кивнув. Вирушаємо, негайно, схиливши голову,